і табір свій уфортифікував як окопом, а також возами, стабурувавши їх у шість рядів. Максим Кривоніс, підійшовши до пилявки, кинувся до Хмельницького. — Прибув батько, — доповів Гетьмана. — Яке місце нам визначиш? — Те, де ви зупинилися, — відповів Хмельницький. — А чи не зашкодимо цим собі? — засумнівався Кривоніс. Якщо розпилимо сили, шляхта спочатку оточить і знищить один табір, а потім другий. Поокремо завжди добре бити, я сам пересвідчувся. На перший погляд це так, а коли подумати, то й ні. Поокремо наша шляхта розбила б тільки тоді, коли б від неї боронився лише обложений табір, а другий в той час дрімав. Але ж другий табір у нас не буде бездіяльний. Коли шляхта нападе на один табір, другий ударить їй у спину. Як-то вона почуватиметься, опинившись між двох вогнів? Ми прийшли сюди не боронитись, а бити шляхто. А з двох боків атакувати ворога, звісно, краще, ніж з одного. Просили сторін у Пелявецькій битві. Історіографія залишила також суперечливі дані. Якийсь полонений свідчив, що козацьке військо нібито налічувало 150 тисяч чоловік. Сочасні історики вважають цю цифру завищеною. Є думка, що повстанців під Пилявкою було трохи більше, як 100 тисяч чоловік. В їхньому числі 16 тисяч козаків під підородує Максима Кривоноса, 40 тисяч селян, поділених на три полки, і 600 татар. Деякі історики називають цифру 70 тисяч чоловік. Шляхетське військо було меншим. Шляхті вдалося зібрати 32 тисячі чоловік. Це була переважно кіннота, добре навчена військової справи. Крім шляхетського війська, на Україну вирішило 8 тисяч найманців, німецьких солдатів. Панство мало при собі силу слуг, везло різне добро Врятоване від повсталих селян. Запевняють, що в шляхецькому таборі самих тільки кованих возів з усяким майном налічувалось близько ста тисяч. Шостого вересня шляхетське військо наблизилось до Старокостянтинова, де стояла сильна козацька залога. Оборонці міста зустріли ворога нищівним вогнем. Одержавши звістку, що ворог намагається захопити старо Богдан Хмельницький скликав військову раду. Сьогодні завдяки вивідачам Максима Кривоноса, заявив він, одержано перші відомості про ворожі сили. Шляхта має нібито 40 тисяч вояків, понад 100 тисяч челяді, понад сотню гармат. У ворога є гусарські драгунські відділки, німецька піхота. Вельможне панство очолюють три рейментарі. Один із них, добре знаний всім нам князь Домінік Заславський, такий собі розбещений, лінивий, невельми розумний панок. Другий – коронний підчашний Микола Остророг, людина, яка вважає себе дуже вченою, а третій вискочень, що й шаблі до ладу тримати не вміє, коронний хорунжий Олександр Конецпольський. Одне слово перина, латина і дитина. Сьогодні шляхта доповзла до старого Костянтинова і з ходу хотіла взяти його. «Адзузькі!» – вигукнув Кривоніс. «Мої козаки всі до одного загинуть, а не здадуть ворогу фортеці». «Треба шляхті...» Так кутерти носа!» – підтримав Кривоноса Богун, «щоб навік запам'ятала. Козаки не тільки вміють брати фортеці, а й боронитися. Щоб інші не наважувалися і потикатися до них», – доки новий кіндрат Бурляй, «треба вчити, та ще й добре вчити, бо такі уж куряча пам'ять, що було вчора, сьогодні забуває». «Що забуває, то забуває», – згодився Джалалій. А чи є в цьому потреба? Засумнівався вишняк. Як то? Не зрозумів Джалалей. Що тобі таке, Федере? Опік товариша поглядом кривоніс. Ти му не дочув про що молиться. Хмельницький усміхнувся, накрутив вуса на палець. Напевно, Федер думав, що стара Костянтинів село якесь?» – пожартував Данило Нечай, підморгнувши кривоносові. Дозволь, батько! Звернувся вишняк до Хмельницького. Я ось що мав на оці, пане товариші, якщо вороже військо очолюють сьогодні такі зазнайкуваті доводці, як заславський і Конецпольський, Польський, а шляхта йде з такою небувалою пихою, то гадаю, вона збирається здобути швидку й легку звитягу над нами, бо просто розчавити нас. Що так, то так, перебив Кривоніс. Мій вивідач передає, що між рейментарями з перших днів немає згоди. Вишневецький про них і чути не хоче, діє на власний розсуд. Київський воєвода Тишкевич теж сам по собі. А про менших шкода мови. Кожен товариш хоче ротміструвати, ротмістр полковникувати, полковник гетьманувати. А де нема згоди... Там нема порядку, і нам треба скористатися цим, нам треба бити шляхту всюди, де тільки можна. Трапляється нагода під Старок Осянтиновим, биймо там, підійде до пилявки, битимо тут. — Бити треба, — вів далі Вишняк, — але з розумом. А Кривоніс без розуму брав тульчин, немирів, полонне Старок Осянтинів бар. Кипів Не варячку, Іване, спокійно зауважив вишняк. Не змішуй гріш несправедним. Максимовими заслугами легковажитий гріх, та не в тім річ. Мені здається, що ми правильніше вчиним, коли здамо старокостянтинів.